Збиралися у похід вже невідкладно, а перед тим на російському штампованому рубльовому папері ще написав акта, яким надавалася воля усім твоїм селянам, земля у власність на вічні часи, їх родинам і дітям. Не забути ніколи тої ночі 17 на 18 травня 1831 року, коли в Коровицькому лісі на Великій Галявині приєдналися до повстанців Кароля Ружицького. Ледве засіріло небо над Світанковим лісом, виспане в різнобій залящало з утіхи, як перед вишикуваних повстанців виїхав командир. Небагато в нас вогнепальної зброї, навіть шабель бракує, говорив Кароль Ружицький до вояків, говорив спокійно і неголосно, але з твердою певністю, і ця його впевненість передавалася повстанцям. Під оком російського тирана ми не мали змоги зброї заготувати вдосталь. Та не раз вже доводилося заради цієї землі кувати з плугів грізні мечі. Ми здобудемо зброю і здобудемо волю, пошановуючи святу нашу справу, Ійтимемо в атаку не з Дикунським, ура, а гукатимемо, слава Богу! Не забудеш ти, Міхала Чайковський, і першого бою під молочками. Тоді мало не в пастку не втрапили. На них утомлених переходом наступали з двох боків батальйони піхоти російської. Тож тільки на прорив Надія могла покладатися. Спершу Ріссю, а тоді вскач пішов ескадрон Чайковського. Джмелями злими поряд гуділи кулі. Ось уже на повну силу зачулося. Слава Богу! І раптом широкий рів якого погано було видно, куля ранить у шию того коня, і кінь знімається дибки, а тоді одним надзусильним стримком, розпластавшись в повітрі, долаючи малого того рівчака. Козаки твої не відстають, врізалися в самісіньку гущу ворога, шабля твоя рубала направо й наліво, тричі тебе витісняли, з каре і тричі знову вривався у нього. Бій у безпам'ястві, в сліпому шалові, коли доля секунди вирішує жити тобі чи залишитися тут під ногами, обезумілих коней і людей батальйон росіян знесли стрімким наступом, наче вихором. Похитуючись у сідлах і дрімаючи інколи на ходу, йшли вояки рейдом до ковеля. Стрімкими китками, шулікою падали на обози транспортні росіян, нищили їх, здобували собі амуніцію. Той рейд немало ускладнювався частими і жорсткими сутичками з військами генерала Рота, який обсадив ними всі найголовніші тракти. То не випадковість думав тоді, що проти повстанців кидають таких, як Рот. При блуді з ельзаських країв, що був до французької революції капітаном королівського нормандського полку, згодом пішов шукати щедріші хліби в російського імператора. Звісно, не шкода цієї землі і люду, і її не жаль. Найбільшу славу здобув генерал не радними справами, а чварами з офіцерством власним. Якось вулицею дому, де мешкав, побачив він похоронну процесію. Рухався печальний кортеж. Офіцери у повній формі несли труну. Під погребальним покровом всі такі смутні і на рукавах жалобні пов'язки. Генерал послав дютанта дізнатися, кого ж то хоронять. «Генерала рота», – мовили вельмі похмурі офіцери. «Генерал наказав внести труну в дім. Відчинити труну!» – сувора команда. Скрипнули цвяхи, підняли кришку та замість покійника, як вересне ряби під цвинок, вісьмох офіцерів розжалували у солдати. Пробиваючись крізь російські заслони, рухалися твої вояки до Коволя і небагато знали про подальші плани повстання. Ніхто не давав гарантії, як складеться, але один із можливих планів передбачав саме тут, у Ковальських лісах, прийняти нових повстанців. Тут буде чим прогодувати людей та коней пройти далі через Пінські полота, в ліси Овруцькі та Радомицькі на Поділля. Там все складалося до того, щоб створити 100-тисячне повстанське військо. І шлях крізь мозерські та Овруцькі пущі був безпечніший інших. Острівки посеред трясовини, щедрі нивки, болота і сінокоси. До тих нивок можна легко і швидко проходи загатити колодами, і тоді вони недоступні. Доля твоєму загону висудилась інакша, спід через бух пробивалися до замостя, і тут, вишукувавши вояків, вручали тобі ордени віртуті-мілітарі. Ти переводив погляд з обличчя на обличчя, ти знав всіх не лише зі свого ескадрону, а й з усього полку короля Ружицького. З майже пів тисячі твоїх полкових побратимів ледве частка десята була польської шляхти. А на дев'ять десятих повстанське військо складали українці – сімей житомирських селян, міщан, священників, православних та уніацьких. Мовою війська була українська, в поході пісні козачі кріпили дух. І те вважав ти властивим і закономірним.